Den 28 februari är ett datum att fokusera på. Då möter Rögle, Timrå hemma och HV71 möter Malmö borta. Rätt resultat för Rögle där och Rögle är topp 6 efter den omgångens spel. Vi slår an Röglepodden i slutspelsjakten. Jag heter Mattias Jelm. Daniel Roth finns på min högra sida och Linus Alin på min vänstra sida. Vad säger ni? Slutspelsjakt. Jag trodde du skulle säga att Rögle-sportarna ska heja på Malmö. Ja, det är kanske där ska skulle ha slagit i Då får vi kanske vår enda lyssnare från Malmö med oss också på ett annat sätt. Nej, ja, just det. Jo, det är glödhet. Linus? Det är ju den resan Rögle har gjort här under... Under 2019 framförallt. Det är ju eh, något eh, i hästväg faktiskt. Hur man har klättrat steg för steg i tabellen. Och nu, eh, jag misstänker att det var topp 6 man eh, satt upp som mål in, inför säsongen internt i gruppen. Och efter den starten man hade att man ändå har lyckats att klättra dit man är idag. Det är ju väldigt imponerande. Och nu har man ju fått precis det vi pratade om för några veckor sedan. här Efter uppehållet, vind i segen och få en skjuts framåt in i spurten. Och det har ju varit eh, otroligt viktigt för dem att få någonting att gå på och få, eh, få positiv energi in i, in i det som kommer skallar. Alla bara säga sådana här trender ser man ju ändå nu hur de förstärks, eh, hur de förstärks eh, gånger liksom tre. Kolla Brynäs eh, liksom som eh, slokar liksom, eh, och, och röglar flugit ur här efter sista uppehållet och tagit vad är det, 13 av 18 poäng- eh, Örebro Ja verkligen Alltså nu eh, Nu är det verkligen eh, Alla trender förstärks Jag ska säga det att det skiljer Alltså en poäng Mellan HV71 Och Rögle En poäng bara Och jag tror ju att Eller säg så här Att Rögle slår Timrå det tar jag för givet jag brukar ju ta saker och ting för givet, men... Skrattmatch, är det kan du, du det säga? Kan, <laughs> det, det, är det skulle inte kunna bli en 14-15-0, eller? <laughs> ja, ja, inte helt omöjligt, men jag skulle kanske nöja mig med 7-1 eller något sånt. Du är alltid vi, så försiktig. Kan, ja, jag är, det, jag är det. Vi kan stanna där. Så Frågan är ju snarare, kommer Malmö att besegra HV71? Ja, de kanske gör det ändå på hemma is och HV som... Fick stryk mot ett extremt formstarkt Örebro i och för sig. Men jag tror att den 28 februari. Där når Rögle topp 6. Ja, jag vet inte. Men jag, tror, jag tycker Malmö har inte heller Malmö har inte heller någon stark uh, utvecklingskurva. Det känns som att deras... Nu står det att innan. Detta är... Därför jag håller jag papporna i min hand, det är ni pratar om precis just nu. <laughs> Aha. Du, du har ju hypat en, en tung spaning här och jag har ingen aning om vad det handlar om, inte Daniel heller tror jag. Det är ja. på att släppa in honom. Ja, vi släpper in honom ja. så att han får... Vi uh... är in lite på Brynäs där, lite på, uh, på Malmö nu, trender och så efter uppehållet. Nu ska vi säga att vi hade rätt. Ja, det hade ni faktiskt. Men det som är intressant är... Gott jag... hjälm, Jag har alltid varit överens. <laughs> ja, verkligen. Vi kan väl dra lite kort här. Nu är papporna framme, nu är det... Sticker emellan med en spaning här då. Det får jag va? Mm. Perfekt. Eh, Rögle slår sig då med HV, och Malmö, Linköping, Brynäs främst om eh, platserna i slutspel och då eh, topp 6 plats då HV som man är en poäng bakom och sen så är det då eh, fem upp till Växjö och Djurgården. Så det är alltså HV, Rögle, Skellefteå, Malmö, Linköping, Brynäs i den ordningen i eh, tabellen just nu. Och då kan man ju sluta och kolla hur vilka trender har de här lagen haft efter uppehållet. Efter det sista uppehållet nu. Precis, på de senaste sex matcherna blir det ju då. Eh, och då tittar man Rögle, på de senaste sex matcherna ligger sexa i tabellen. De har tagit tretton poäng. Eh, om man då tittar nerifrån, lyssnar du på vilka lag jag listar upp här? Nerifrån i tabellen, Timrå är sist i den här formtabellen, en poäng på de här sex matcherna. Sen kommer från slutet då. Timrå alltså. HV, Brynäs, Linköping, Malmö, Skellefteå. Är HV bakom Brynäs? Precis. HV Oj. har tagit tre poäng, Brynäs tagit fyra, Linköping fyra, Malmö sex, Skellefteå sju. Så alla de lagen som Rögle primärt slåss om eller slåss med runt sträcken är alltså eh, längst ner i den här formtabellen med Timrå som undantaget. Färsta starkastall. Färsta starkast i 2 Vi kan dra hela va. Det är väl härligt. Ja, ja, ja vi kör ja, ja, hela. Ja, Färsta etta Lilio 2a 3a. Eh, 4, VK 5 rögle 6a, Mora 7a. Eh, Jurgården på tonen plats och sen kommer då 9 och resten av blomlagen som rögle slås med. Så det säger en del, tycker jag i alla fall. Om man ser på trender också, var rögle befinner sig kontra deras värsta konkurrenter just nu. I form, i hur man mår också mentalt, i tunga trender och, och så vidare. Eh, ja, när jag slog in detta och började räkna på det så tyckte jag det var väldigt intressant i alla fall att se, eh, se de här eh, svart på vitt, hur det ligger till. Ja, får man kommentera här? Givetvis. Då är det jag sagt nej. Då går det då. Jag har ett par tankar där. Brynäs ser jag som helt avsågat egentligen för de är faktiskt riktigt, riktigt usla. Punkt. Däremot så är ju Arebro en raket av Guds nåde alltså. De siktar ju mot Saturnus eller någonting och kommer säkert att nå... Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad de andra planeterna heter här. Inte Merkurius Men hur som helst De kommer att nå långt i alla fall Du är fel gäng om du vill ha hjälp <här> ja. jag, jag tror att de kommer att ta sig till slutspel faktiskt Med den trenden ehm, Då sa du trea Jag trodde de hade bara segrar efter uppehållet Men ehm, det kanske de inte har Hur som helst Trea, de, väldigt väldigt bra trend där på Örebro Jag tror att de går förbi Linköping också Rögle Kommer ju absolut inte hamna under topp 10. Och min tes om att Malmö vinner imorgon förstärktes av det här. Eh, med tanke på HV att de var näst sämst i den tabellen som du eh, läste upp nu. Så eh, topp 6, jajman. Där blir det. Rögle brukar ju göra sådana här kometresor på, på våren ju. Eh, du menar att du tror att Örebro brukar göra de har ju. Vi ska säga det också för er som inte har tabellen framför er. Vilket är säkert är jättemånga. Att Örebro har fem poäng upp till Linköping som nu ligger på den sista slutsplatsen. Ja, jag tror faktiskt det, därför att de har värvat in Jonas Enrot som ju är en bevittnat väldigt, väldigt bra målvakt. Och en väldigt bra målvakt betyder så mycket i elitishocken. Dessutom har de, liksom Rögle, en, ett fantastiskt hemmatryck som de också kanske... Nu har jag inte hemma och borta tabellen framför mig, men... Jag kan tänka mig att Örebro kanske hanterar det, det trycket bättre än Rögle. Vi har varit inne på snacket om Rögle hemma och borta i flera avsnitt av Rögle-podden. Så de två sakerna och medvinden, tre sakerna, gör att jag tror faktiskt att Örebro når hela vägen till topp 10. Det är väl lite som du säger att när ett lag går från helt uträknat till plötsligt och var, och, och att ha något spel för att vara med i matchen och, och ha någonting att vinna... Titta utåt och då sker det någonting mentalt. Men spelar ofta att man, man slutar tänka så mycket och bara kör. Dessutom måste jag lägga till: De har ju Jörgen Jönsson i båset. Och Jörgen Jönsson vet vad som krävs och är en vinnare och verkar ha fört över den här mentaliteten nu när han har varit inne ett tag i Örebro. Så jag tycker det finns mycket som talar för Örebro faktiskt. Samtidigt är fem poäng att ta in när det är sju kvar är rätt så tufft. Fast Linköping är ju ett rätt sopigt gäng för tillfället. exakt. exakt. Men Örebro kommer ju förmodligen att och, och förlora snart och då kan det, då kan det vara 10, liksom, då är det kört. Men det, det som jag stod och funderade på med, med är det är inte häftigt. Det är ju så tag sedan Palusha gick sönder som var deras stora stjärna och man, man tänkte att överleva de ens ett kval när det hände. För jag tycker liksom att när de faller så faller de utan botten men det är rätt så, det har vi ju sett många gånger i, i klubben som vi bevakar att äh, det behöver inte vara å, å, enbart av ondo att ta fram äh, att äh, när liksom den allra största stjärnan som allting ska kretsa kring äh, när den försvinner så kan det bli lite syra över till andra. Till skillnad från, där kan man faktiskt dra en parallell till, till Brynäs, där kan man se att Brynäs har blivit betydligt sämre när Joel Kjellman har varit borta skadad, så det är det är olika hur man reagerar på stjärnor som försvinner. Och det beror klart att det bra bryrnes inte alls. Min sista spaning kring tabellen är, vi har ju stått här många gånger och pratat om hur otroligt jämn och, och tuff tabellen är. och Vi har varit lite oense om den kommer att fortsätta vara så här. Jag tycker att det, det är ju en annan tabell nu. Det var längst som det bara skilde 10-11 poäng mellan ettan och elvan. Idag är det avståndet 22. Och det skiljer tror jag sju poäng mellan tvåan och trean. Så det har ju blivit en lite mer stretchad tabell när som vi sa, när, när trender förstärks så här års så, så får det starka liksom, konsekvenser. Jämför färgstaden nu med för typ sex veckor sedan. Nu ser de ju, då ser de ju ut som vilket lag som helst. Idag ser de ju ut som en oljad guldmaskin. Och samtidigt så är det som vilket, lika starkt som alla andra. Nu ser det ut som att de faller fritt emellanåt. Mm. Mm. Ja, slutspelsjakten blir ju otroligt intressant. Sju matcher återstår alltså. Och ja, vi kommer ju haka på den så mycket det bara går givetvis. Men eh, förutsättningen för att man skulle närma sig HV71- så att det bara blev en poäng var ju att man tog poäng mot Luleå Som för övrigt, ja jag delar din uppfattning där Daniel Du skrev i din krönika att det var den tråkigaste matchen du har sett under säsongen Jag har inte sett alla matcher så jag kan inte, jag kan inte gå ut och vara lika kategorisk som jag brukar vara Men jag vet att jag skrev ett sms till dig efter första perioden den Väck mig om en timme det var, det var, Och då skulle jag ändå bevaka den Jag gick givetvis inte och, och, och pausade mig själv Men det var inte kul att titta på den matchen Nej, det, det, det var det ju inte. Det är ju... Jag tycker samtidigt att det var lite intressant. Jag, menar, jag har kritiserat Rögle för att jag tycker att de har haft svårt med liksom, det taktiska att vända matchbilder som är på väg och glida dem och händerna. Jag tycker att, att Rögle faktiskt imponerade på den fronten och att spela sina pund rätt så smart med ett Luleå som... Som är väldigt tajta och inte bidrar på någonting. Det är, jag tycker att Rögle liksom motade den eh, Olle med exakt rätt medicin. Ja, Jag menar inte att, att Rögle var dåligt på något sätt. De gjorde det jättebra. Man stängde ner Luleå första perioden. De var bättre än Luleå och hade de bästa chanserna och var väl med genom hela matchen. Men underhållningsvärdet... Som båda lagen bjöd på var ju ganska lågt måste man ändå säga. Och det var, inte, det var liksom inte den här högkvalitativa klassen på allting man gjorde utöver att stoppa varandra. Nej, eh, men samtidigt, jag, jag tycker nog att visst, visst kan man väl lägga det mesta av den skulden eh, på Lilla faktiskt. Absolut. Alltså det är ju rätt mycket upp till hemmalag kolla Lilos matcher. De, de gör ju nästan vinner ju nästan alla sina matcher med 2-1 eller 1-0. Det är ju då med ju ingen det är ju ingen inget party direkt Ett i, i Eskilan. Ja, det är ju det är väldigt trist alltså, det ska mm. bli otroligt intressant att se i Slussen men jämför Färjestad och Lilo som ligger i stort sett jämsides så tycker jag att det är klassskillnad på, på de två lagen. Alltså Fast är ju eh, många klasser med komplett hockeylag. Luleå är fruktansvärt bra på att inte släppa mål, släppa in mål. I övrigt är det inte mycket i hockeygäng. Men det, det var är fler jag som såg Det här, en Ja, <laughs> det blev det faktiskt. Det var skönt att få, få deltagande i den klubben här. Jag tog Brynäs, du tog Luleå. Ah. Oh. Ja, men det, det är väl också att titta på Röglets perspektiv. De vill vara topp 6-lag. Vill man vara ett topplag på det sättet måste man kunna ta sina poäng på olika vis. Eh, Utgå lite från förutsättningarna. att Tien saknades, Leon Bristet saknades, man åker upp och möter. Eh, vad var de innan? Tabell för va? Ja, det var bara målskillnad ja. mellan dem och Färjestad. Ja. På det i alla fall. Okej, okay, vad gör vi? Ska vi gå i fällan liksom? Eller ska vi helt enkelt vänta ut Luleå lite? Vilket jag tycker att man, man gör ju. Man ger inte bort någonting i onödan. Och det är ju som, som du sa Daniel, det ligger ju på Luleå att underhålla på sin hemmaplaning för sin publik. Och... Det hade varit lika lätt för Rögle att köra lite sin hemmaplanstaktik. man dundrar på och kör med energi och, och tokpressar som man gör många gånger. Men det fanns ju ingenting av det så man hade ju någon slags plan. Okej, okay, vilka ramar jobbar vi efter i just den här matchen? Vilka förutsättningar har man? Och sen så gick man ju efter den. Och då, ja, då får det bli 0-0 efter fulltid. Men det är ju bara att ta den poängen som det Det kunde ju bli två om man inte hade... Fått den här utvisningen på Daniel Bartow i slutminuten. av att lika många under förlängning och sen straffläggning Så jag tycker att det är någon slags styrkebesked att ha den sortens disciplin i ett lag. Att ingen tappar tålamundet och börjar rysa och gå bort sig. För det gjorde Rögle väldigt få gånger mot ett så pass starkt lag ändå. Definitivt. Imponerande på så sätt. Också frågetecken då som reser sig... När Leon Bristet och Ted Briteen inte är med. Gigantiska Vem, fråget, vem gör mål? Det Linus Sandin är... såklart. Men det gjorde inte han det igår. Alltså det och är... Daniel Saar. ja, Två i alla fall. Det är ju det stora orosmålnet som hänger över Ögluft tillfället måste man ju säga. När Bristet och Briten uppenbarligen brottas med fysiska besvär. Att närma sig ett slutspel med sina Två äh, bästa spelare kanske och Framförallt offensivt äh, Det är ju ett äh, Orosmoln Av äh, Men med det mat. att ändå ta poäng då borta mot Luleå Ett av de två riktiga topplagen Är ju som vi varit inne på väldigt starkt Då kan man plocka sådana poäng mot De lagen utan de spelarna Så alltså de, de reparerar sig De kommer ju förmodligen tillbaka snart Båda två och har man då plockat poäng, det kommer teamer som är betydligt lättare motståndare, det, man, det borde man klara även utan de här två. Så kanske de är med igen sen. Ja, men det är väl kanske också ett, ett kvitto på hur snabbt den här resan har gått för Rögle. Vi, vi brukar ju stå och, och bevaka dem när de håller på att falla sönder så här år. Så nu, nu är de helt plötsligt i en helt annan fight. Men då, det har gått så fort så att de är ju fortfarande väldigt, väldigt beroende av några enskilda spelare. Men om då skulle bli av med Nygård eller så en match så är det fortfarande ett fruktansvärt bra lag. Jag menar, Rögle kan fortfarande tävla om poäng vad som helst, men det känns nära att Rögle är otroligt beroende av tre, fyra spelare. Ja, men det är ju precis. Lista, lista tre spelare som inte får gå sönder i Rögle. Ted Britten, Cody Curran, Leon Ristet. Ristet, Ristet, ja. Ja, jag skulle också av två tre. Och två av dem Hågodsundarna nu och vi vet ju inte hur länge de är borta. De kan vara tillbaka mot Timrå eller så är de borta varsen vecka eller någon mer eller mindre. Det är ju väldigt ovisst. Jag var väldigt förvånad över att de inte var med eftersom båda var med och tränade på träningen innan matchen mot Luleå. De var med på värmningen. men åkte inte med upp till Luleå så att någonting skaver men Frågan är om det kan vara så mycket som skador eftersom man ändå är med och tränar. Nu har inte jag varit ute i, idag. Nej, det blev inställt idag. Ja, precis. Sen, sen är det ju också så att, att så här är oss. Vi, vi vet ju mycket lite om, eh, om dem. De går, det är säkert hälften av spelarna i alla lag går på tabletter eh, av olika slag för att hålla skador eh, skick. De tränar knappt. Eh. Så det är mycket möjligt kanske att någon av dem spelar mot eh, Timrö morgon. Men det behöver inte betyda att de, är, att de är skadefria. Många har ju gnagande grejer, som, kanske inga stora, inga benbrott såklart. Men grejer som ligger och, och skaver och um, besvärar på olika sätt som kommer och går lite i... I, I takt med liksom belastning. Så att, äh, det är lite oroväckande för dem att, äh, att de bevisligen brottas med någonting äh, på varsitt håll. För, och... våra, för våra lyssnare bara, vet vi vad det handlar om? Med Nej. Någon av dem. Nej. Nej, det vet vi inte. Man är väldigt försiktig också äh, som äh, ledning och, och prata om skador utåt. Speciellt vid den här tiden på året för att motståndare utnyttjar det helt enkelt. Det är också en del av spelet att berättar man att nej, men det är... någon spelare har problem med en axel, då trycker man till den lite extra eller ja, men problem med handen ja men då kommer det en slashing. Det är så det funkar nu, man tar chanserna man får för att störa sina motståndare lite till. Men jag ska också säga att det här med Britén och Bristet vid den här tiden på året är det ju också så att man chansar absolut inte med spelare. Nu. Med tanke på att Rögle har en liten marginal ner också. Så ser man ju det på längre sikt. Okej, okay, de kan kanske träna och var med på men Ställer man sig frågan, finns det risk att det blir värre om de spelar? Ja, det finns en liten risk att det blir värre. Okej, okay, men om vi väntar ett par dagar. Nej, men då är den risken borta. Då väntar man givetvis än om det hade varit, säg, i en slutspelserie match 5-6. Då spelar man ju dem. Såklart. Men nu Tittar man framåt och när det är så pass viktiga spelare så riskerar man ingenting. Det kan ju också så att man ställer lite matcher mot varandra också. Att man tänker, med våra hemma, vi må, där måste tre pinnar in. In med dem, det blir säkert en del anfallsspel och det blir mycket powerplay-tid. där då får de hellre liksom, missa och borta liksom, där... Där kan vi mer. Liksom. Det är ju ett mentalt spel. Liksom. Om, om Rörel förlorar borta mot Luleå så är ingen som hänger. men 1-3 liksom, hemma mot Mora kan ju få... Uh, tim äh, förlåt, Timrå. Mm. Uh, men jag menar matchen som var 1-3 ja, okay. ja, okay. mm. uh, där hade ju liksom kunnat få rätt så negativa katapult-effekter. Uh, så att, uh, det är kanske så. S kan nog vara så cyniskt också att man uh, ställer på mot varandra. Vi ska prata om fler namn och vi håller oss kvar i Luleå. För Erik Jelinas gjorde ju debut där, nya backen från Bratislava, KL-laget, Slovan Bratislava. Till slut så kom debuten efter att han har reparerat sin handskada och allt vad det kan ha varit. Vad säger ni? 15 minuter ungefär hade han på isen. Jag tyckte, han, jag tyckte inte att han gjorde ett annat misstag. Ja, vad det är jag såg. Jag tyckte det var uppenbart också att han höll det extremt enkelt i varje moment, men med tanke på förutsättningarna han har haft, han har inte varit på is på några veckor, tränat ett pass för fullt med laget, så tyckte jag att det så spännande ut måste jag säga. Han, jag såg i alla fall att han slarvade lite grann faktiskt när de hade powerplay. Där var han inte där var han inte riktigt eh, skärpt faktiskt. Han slarvade en del med passningarna där men Jag tycker också att han, han var klok nog att börja med breda säkerhetsmarginaler. Han, han har nog sett eller han har ju sett även om det blir en annan spelare man är borta så har han sett att det går väldigt snabbt. Så det är väl ofta kännetecknen för smarta spelare att man inser sina begränsningar i början och växer in i det att inte börja med att slå 40 meters pass. Jag tycker man ser ändå att det här är en rejäl hockeybacke inte bara för att han är stor vuxen utan man ser rörelsemönstret mönstret då hur han på något vis tänker hockey man kan nästan gå in i hans huvud ibland och, även om man inte sett honom så mycket så Berätta känns med. Ja men det känns som att du kan gå in i hans huvud. Ja men man kan se lite grann hur han tänker att här kommer jag att agera det känns naturligt logiskt. Det finns en skolning där i den backen som man inte ser hos vem som helst, tycker jag i alla fall. Ja men, och det man faktiskt ofta spanar efter är ju, eftersom SVL har blivit en sån höghastighetsliga så, så tittar man ju alltid, har han farten? För har man inte farten så kan man inte kompensera den med någonting. Och farten har han ju. Han, han kommer inte att falla på att han inte räcker till hastighetsmässigt. Jag tycker han ser komplett ut tror som jag skrev i min krönika att jag tror han har en, är mycket mer i den här vaktighetslådan som kommer att visa sig på sikt. Och det räcker väl att titta egentligen på, på Meriten. Han är 27 år, han har spelat nästan 200 matcher i NHL rent meritmässigt. är han ju en av de absolut tyngsta liksom, röglebackarna genom tiderna eh, meritmässigt. Mm. Det ska bli intressant också att se hur för det var en väldigt speciell matchbild mot Luleå som vi varit inne på. Statiskt försvarspel och uppställa försvar och, och så. Så på så vis kanske han fick en ganska behaglig resa in i SHL-hockeyn. Att han fick eh, kunde göra de här enklare grejerna. Eh, vet inte om matchbilden kommer att se ut nu mot Timrå, där kommer Rögleå att ta tag i det såklart vill jag göra det från första teckningen och sätta till under den matchen. Men om man blickar ett tack Längre framåt mot Frölunda eh, hemma på lördag. Då kanske det blir betydligt fler spelvänningar. Mer eh, ja, skiskåkning. Vända tillbaka och jobba på det sättet. Så då sätts han kanske på sitt första riktigt tuffa prov. Mot eh, riktigt bra fartfylld hockey om, i Sverige. då alltså. Ja, men jag, jag, menar. Jag, jag tror du är helt, helt rätt på det. För de bästa lagen spelar ju med betydligt... I... Spelar ju med tuffare en tuffare forecheck Än vad Luleå gör Så kom man, Det hade nu varit Han hade fått lite annat att stå i Typ I en första period borta mot Djurgården På, på hovet till exempel Men nu får han ju några matcher Och komma in i det hela Innan det börjar smäller så Okej, okay, vi går vidare på nästa namn Och det Då är vi där igen <laughs> På mitt, mitt område håller jag på att säga. Jag pratar ju gärna målvakter. Nu ja, är det ja. Kolpanen och jag, jag blir ju en vindflöjel av sällans slag här. Ja, det finns för kanske en och annan till i media Sverige. Men jag har ju hypat Ville Kolpanen förr och sen gjorde ju Pogge bra ifrån sig. Och så fick jag ta på mig dumstruten och nu är jag här igen. att Jag bara svänga tillbaka. Ja, jag... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.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 Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Undrar om inte det är Wille Kolpannen i alla fall som gäller. Nytt segment i podden. Målvaktshjälmen. Varsågod. <laughs> ja, men jag, jag har tänkt en del på det där med Ville med Kolpannen. Jag, jag kommer inte ifrån det. Visst, det kan se flaxigt ut ibland och kanske inte alltid är det man förväntar sig att han ska göra men han har en irrationell egenskap som målvakt som, som går ut på att han kan ta de mest konstiga puckar han är stabil och han, han är bra jag tycker ju någonstans ändå att jag kommer tillbaka till till det jag har varit för första början att när jag ser de här två målvakterna bredvid varandra eh, okej okay må vara stabilare ibland om man nu har varit det den här säsongen. Men jag, jag undrar om inte vill ändå ha högre nivåer i sig alltså. Jag, jag börjar svänga tillbaka där. Får ni också, Ville Kolpannen eh, jag tror jag sa i någon podd från en det blir intressant att se när han får chansen för han brukar vara som bäst när han är lite förbannad. Mm. Och det känns nästan som han har varit det. Eh, eller det blir väldigt tydligt att han har varit det. Jag gjorde intervju med honom efter hans eh, comeback eh, mot eh, Mora när han eh, var nära att hålla nollan, röglevann med 5-1 och då frågade jag honom så här eh, eh, vad betyder det för dig att göra en bra insats inför avslutningen av serien var min fråga, då och då svarade han eh, det är lustigt för när jag inte spelar är det ingen som bryr sig om hur jag mår nu när jag vinner bryr jag sig alla det är väldigt svårt att förbereda sig mentalt för den här situationen, ingen vet hur mycket press det är, speciellt på ett ställe som, på ett ställe som det här Laget har inte varit ett slutspel på över 9000 dagar. Men jag är glad. Händerna på tecket Ville. <laughs> är ni med på vad jag menar? Alltså, hur, vad, säger, vad, vad tror ni att Wille Kolpman tycker om sin situation egentligen? Och hur blir det över tid? När Kolpman har Kolpanen kommit in, han har väntat på detta. Han har varit eh, uppenbart irriterad över sin situation. står två matcher. Ställ de här målvakterna mot varandra över ett slutspel där man ska välja etta. Vem är mest stabil då? Enskilda matcher jämna, jättejämna. Då kan tycker jag också att Wille Kolpanen kan vara eh, alltså ha högre, högsta nivåer, säger man, än Justin Pogge. Men mycket nyfiken på hur det har sett ut över en längre matchperiod. Problemet är att vi har inte fått se det. Vi har inte fått se eh, Wille stå tio matcher i rad för att kunna göra den bedömningen. Nej, där om nyfikenheten också. För nu har han ju med de här två insatserna så har han ju spelat in sig i målvaktsmatchen. Om Justin Poggi hade någonstans vunnit den inför ett slutspel kändes det som. Så har ju Kolponen kastats in i den leken nu efter två riktigt fina insatser. Jag, bara in. jag hör ju att många låter lite som du, Hjelm, som har inte sagt något på länge. Så plötsligt när Kolponen var bra så så var han så är han givna liksom, namnet. Om jag, jag är lite som du, jag får väl ut på ett annat håll, men jag uh, sätter en är liksom, att uh, vara konsekvent. Så jag står kvar i andra ringhörnarna jag står ändå kvar på uh, och hävdar att uh, Justin Poggi är röglös har uh, lagt. Och, och det baserar jag egentligen på att, li, ni har varit inne lite på det, uh, det är ju ingen som har tagit bort kolpanen för att uh, liksom vara taskig. min. Han har ju gjort det här sedan han kom till rörelse. Kommit in enskilda matcher. Eh, spelat sig till exakt den positionen där han är nu. Men sen har han inte riktigt kunnat förvalta den. Hade, men har han spelat så som han spelat de två senaste matcherna. Då hade han ju varit första i det här laget för länge sedan. Eh, det är detta alla vill ha av en målvakt. Den stabiliteten. Det som jag har liksom hållit emot är att han, han blir, kan bli ganska liten eller låg. Och han, han har en väldigt fladdrig helt plötsligt, han, simmar han ur bild och någon gör mål i. Han har haft svårt att hålla den här höga nivån, men skulle han liksom mot förmodan göra det då är han ju, spelar han på den här nivån då har ju regeln en fin första målakt. Men jag tror i, i, i långa loppet så, så så bedömer jag är min liksom bedömning att Pogge är en stadie målvakt. Och nu kommer jag kasta siffror rätt i fängan på dig. Och jag är väl medveten om att egentligen skulle man behöva gå in och analysera i vilka matcher har Wille Kolpanen stått, vilka har varit motståndare och så jämföra det med Pogge för att få någon slags schyst jämförelsebasis. Men det skulle ta alldeles för lång tid. Så att jag tar det enkla här, nämligen bara titta på vad siffrorna säger. Och där eh, kommer jag konstatera att där kommer du inte ha rätt Daniel. För tittar man på, på målvakterna i hela ligan så ligger Justin Pogge 12. Och jag tror han gör det både om man tittar på räddningsprocenten och det här goal against average. Då. Och då är det ett lag som har två med målvakter med innan där. Men om man skalar bort den där och tittar på första målvakterna så ligger alltså Justin Pogge 11 i ligan. Det är för dåligt om man ska gå långt. Och tittar man på hans eh, siffror då... Eh, nu ska jag ta fram dem så det blir helt rätt. Då har han alltså en procent på 91,08. Och så det här goal against average 2,50. Alltså 2,5 insläppta mål i snitt, va? Mm. Mm. Vi rullar ner till Wille Kolpanen och tittar på vad han ligger på för siffror. Då är det så att han har stått till 16 matcher bara då. Så det är en viss skillnad. Han är på en räddningsprocent på 92,52 och 2,10 på goal against average. Så det är ganska stor skillnad faktiskt rent statistiskt mellan de här målvakterna. Så jag, jag... Kan nog inte riktigt hålla med dig fullt ut, Daniel, eller det där. Nej, men, och, men med det jag sa så menar inte jag att... Eh, alltså att Pogget att givet första val eller att han eh, för den skull är så himla bra. Men om man säger att Rögle är väldigt beroende av Britén och Bristet. När de är borta så är det tomt liksom. En annan stort frågetecken är ju målvaktssidan. För då... Rögle har ju faktiskt inte haft någon på hela säsongen som har eh, liksom limmat eller varit uppe i nivå med resten av lagets utveckling. Man tittar på Backa och, och forwards har utvecklats eh, så tycker inte jag att målvaktsspelet har hängt med där. Varken Poggi eller eh, Kolpanen har över tid... Kunnat erbjuda laget ett solitt målöksspel. Det är min känsla. Alltså någonstans, jag, jag tror, tänker så här: det är klart att ledningen som följer målvakterna hela tiden, varje dag, är de som sitter på mest och bäst information. De har valt Poggi. Alltså har de kommit fram till att Poggi är en lite bättre målvakt. Jag kan inte dra någon annan slutsats. Och det vore ju befängt att säga emot de som verkligen kan och vet. Ja, eller lite bättre målvakt. Jag får, bara, får jag bara avbryta dig ja. superkort. Mm. Alltså det handlar väl också om vad sprider man för känsla till laget. Hur bra är alltså spel med klubban? Sådana bitar. Man känner ju också av som tränare. Hur känner spelarna när målvakt ett eller två står? Det är också parametrar och vägen in. Hur är kommunikationen med backarna? Snacket. Sådana bitar är också någonting som spelar rätt stor roll. Inte bara, alltså, bara målverksskickligheten, om du står och jag menar. Ja, absolut, absolut Nej, det absolut. Men om vi bakar ihop allt det, mm? det som jag sa och det som du sa, så har man dragit slutsatsen att POGE är generellt den vi ska satsa på. Och det kan man förstå. Jag kan köpa det, jag kan förstå det också då. Men om vi tittar utifrån. Ville Kolpanens ögon så kan jag tänka mig jag kan inte se in i hans huvud. Okej, okay. du kan reda <laughs> ut en skillnad. Den ja, det, det Utan jag tänker så här att om jag skulle vara Ville Kolpanen så skulle jag reagera så här. Han har då stått vid sidan om, okej okay, han har gjort sina matcher där han inte har varit jättebra men det har Poggi också gjort. Och Poggi har fått chans på chans på chans, även när han har gjort mindre bra insatser. Medan Ville, om han har gjort en mindre bra insats så har det varit lättare att putta honom åt sidan igen så hade nog jag känt om jag hade varit Ville kolpanen. och det är nog det som hade varit grunden till min ilska över situationen i så fall Du kommer få 90% av kulturen med dig i det här fallet tror jag Min känsla är att det är en, en rätt allmän bild liksom. Sen om det är rätt eller inte en annan sak. Nej, men min, och det är ju ytterst vaga äh, fakta det här bygger på. Min känsla är att äh, det har inte sett riktigt lika harmoniskt ut mellan äh, äh, kanske jag insinuerar något som inte finns. Men jag tycker liksom att de, de sprudlade tillsammans på, på ett annat sätt för säsongen. Äh, de verkligen... Äh, det löser om dem liksom att de tävlade tillsammans. Liksom. Jag känns det som att de har stått lite och sprätt i, i, i varsin grop och inte riktigt fått ordning på det, någon av dem. Men det är klart, det är en, det är en skillnad också med omständigheterna. Förra säsongen var det ett krig för att hållas taget hålla sig kvar och då kunde de, tror jag... Dra varandra till nya framgångar Nu är det en helt annan konkurrenssituation Jag vill vara med i den här leken När Rögle går till slutspel för första gången På över, vad var det, 9000 dagar Som Ville Kolpanen sa Och kanske att den där konkurrensen då har sig in så att det blir lite mer av en eh, Svårare att ha den här Pusha varandra mentaliteten Som målvakt, jag vet inte Nej jag vet inte, men det är klart Det ligger en poäng i det när man breddar eh, det blir ju ett spel med, med Poggi och ett spel med, med Kolpaden. Poggi är ju extremt skicklig och aktiv med klubban ute och, och nästan som en extra back. Han skonar väl backarna från en tio tacklingar på match kanske. Med sitt, vill man ha ett snabbt spel så är han ju en jäkligt duktig användbar i det sammanhanget liksom. Men, nej, men de har det blir nog lite out om vem som ska stå i slutspelet. Det är klart man, man ser vad framför sig. Liksom. Okej vi ska in, man ska in i en sju match för serie och spela varannan dag. Vem har, vem har bäst liksom, förutsättningar att bära oss igenom de sju matcherna stadigt med stadig hand. Liksom. Och vad det är fördel Poggi innan så är det lite mer öppet nu. Men är, nyckeln börjar kanske nu. Liksom. Det, det, jag vill bara säga att Kolpan har varit i den här situationen innan, gjort en, två bra matcher. Kan han backa upp detta med en tredje, fjärde också? Så att vi står här om en vecka och liksom summerar två eller tre likadana Kolpan-insatser. Då, då ska jag börja fundera på... Men får han stå två matcher till idag då? Uh, ja, det är nog ganska mycket upp till honom själv. Fortsätter honom på den här nivån så... Så, absolut, Han står mot Timrå då Ja det är jag helt övertygad om mm. Mm. Vi släpper den målvaktsmatchen äh, Och går över och pratar om laget i stort Linus För du har en del att komma med där Ja, men jag passerar på att ringa Chris Abbott, Rögels sportchef, och fråga lite om läget med Bouteu och Bristet. Han sa att det var svårt att bedöma deras skador. Han sa vet säkert mer om vad han sa till mig, men svårt att bedöma det är lite dag för dag på båda två nu Det är lite som vi har varit inne på om de kan spela eller inte. Sen ska du säga så också att Rögle. Fick ställa in sin onsdagsträning. Så jag har inget fint papper med mig idag vad gäller eh, laguppställning och hur laget tränade. För det var helt enkelt ingen alls. Och detta eftersom Rögle hade eh, problem med flyg, eh, flygresan hem. Det var dimma i som så man fick åka till Malmö land där istället. Vänta på en buss som hämtade hela laget. Körde dem tillbaka till Island istället Så många var inte i säng förrän strax var för fem på morgonen. Därav då inställd träning. Så det blir matchförvärmning och sen eh, match mot eh, Timo istället. Jag passar också på att fråga Chris Abbott om, lite om nästa säsong. Eftersom nu liksom i praktiken har... Eh, då har man gjort lång tidigare. Men har i praktiken säkrat eh, kontraktet också för SHL. Eh, det har inte varit... Vi ska förtydliga också för på lyssnarna att det har inte varit någon fråga om Rögle skulle få kvala negativt. Det har de inte på väldigt länge. Men i alla fall... Eh, och hur han ligger till med, med lagbygget så, han öppnar ju också för att många av de spelarna som inte har förlängt sina kontrakt att eh, han tar att det, vi hoppas på fortsatt samarbete med, med många av dem som inte har avtal eh, över nästa säsong. Eh, som inte har skrivit på nu. Eh, och det tycker jag var lite intressant. Och sen så, eh, nu har jag pratat jättelänge. Har du några reflektioner på <laughs> ja, alltså, det? Ja, det har jag. Du, du kanske ska börja då Daniel. Uh, Nej, kör du, du ser ut <laughs> Jo, Ja, nu kanske inte du har det i huvudet Linus, jag skulle ju ha bättre dig plocka fram det Eller så har du det i huvudet Hur många, hur många spelare, eller vilka spelare är det Som inte har kontrakt över nästa säsong Har du koll på det så här rakt upp och ner uh, Daniel, du får fylla på här nu med glömmer någon, men vill du koll på att den har Inte kontrakt uh, Allen Bibic, Craig Shearer Jonas Hanelöf Trevor Mingoya Matt Carey eh, Vilka är det flera Linus är Donnuding Linus Sandin ehm um... Erik Andersson ja, jag tror han ja, har inte kontakt, kontakt Ja men det är väl en, en tredjedel kvar och det är väl jag vet inte han, det är kanske ett sätt att, att skicka liksom uppmuntrande passningar också att dörren inte är stängd till de som menar att en tredjedel av truppen som nu sluss för livet för den här klubben. Liksom. Han försöker skicka en passning till dem att dörren är öppen om man gör något bra. Ja, och det, det känns ju också väldigt logiskt med tanke på hur bra Rögle har gjort längs vägen att varför ska man byta ut en massa spelare när de här redan har kommit så långt i det system som tränarna faktiskt vill praktisera. Mm. Nej, det är, men som du säger, det är, det är säkert en, en signal. Men på då korparna som inte har något kontrakt Poggi har ju ett år till. Så eh, har vi fått eh, tips och har lite egna uppgifter på att Rögle att visat intresse för eh, Anders Lindbäck. Eh, som ju var i klubben 2016-17. Va? Och var en stor bidragande orsak till att Rögle klarade sig kvar i SHL då. Han spelar nu i Schweiz, i Davos. Eh, där det är säkert jättemånga klubbar och har utgående kontrakt därför övrigt. Det är, det är säkert jättemånga klubbar som är intresserade av honom. Men eh, vi har lite uppgifter på att Rögle i alla fall eh, har honom på... På sin önskelista beroende då på vad som händer med Wille Kolpanen såklart. Och det är väl inte en alltför vild när man liksom hör hur Wille Kolpanen citat så att han inte har varit supernöjd med sin situation direkt i rögle den senaste tiden. Nej och det är klart att vissa citat som man har också kanske inte heller klubben är helt nöjd med alla gånger. Nej, jag tycker att det låter logiskt att det kommer in åtminstone en målvakt med tanke på att deras målvaktor ligger rätt så långt ner i statistiken. inte... Det är otänkbart att man är bredd att lägga lite pengar på den fronten. Och Limbeck är väl också med tanke på vilka fantastiska avtryck han gjorde här förra gången. Det är en dokumenterad slut på ja, det skulle Ja, de, skulle de här uppgifterna stämma och de skulle. Och det skulle bli en sån värvning. Nu ligger vi väldigt långt fram i spekulationer, men låt oss leka med tanken. Då har man ju säkrat upp den posten rejält. För att, att han skulle svaja, det, nah, det nah, nah. Nej, det Nej, nej. Nej, men han vet ju i så fall vad, vad det är för klubb. Och han, jag gissar att det, det måste ju vara... Fick de honom att svajna förra gången. Jag fick förmodligen rätt så bra betalt för det jobbet. Men det är ju ett sportsligt helt annat läge. men Med honom i målet skulle de ju... Skulle de ju bli en guldkandidat. Men då skulle de få... Plocka ut lite pengar ur, ur kontot också. Det skulle inte vara någon billig lösning utan då får man faktiskt gräva i guldgruvorna för att kunna råna honom i land. Jo, men så är det ju. Klass, klass kostar ju. Det är ju dokumenterad klass. Då, um, det är den, den kostar. ska vi säga att jag frågar Chris Herbert om um, de här uppgifterna. Han sa ju att han inte tänkte prata om någon individ men att de håller ögonen öppna på både backar förvarts och på målvaktssidan då men han sa också att de var jättenöjda med det arbetet som ville Kolpanen och Justin Pogge lägger ner i klubben en liten panthes innan vi vänder blöd ja, jag har inga spaningar idag, jag är blank där men Daniel drar i på spåret tutan och som inte hörs för nu har han plockat fram sina papper Maraton, är det något för er? nej, jag har, jag har tänkt tanken när jag har varit ute på mina långlöpningar, men efter 15 km så nej. Jag har sett Lenus och Allén jogga till kaffeautomaten. Jag skulle inte vilja se det uppsteget till 4,2 mejl, kan jag säga. <skratt> <skratt> eh, eh, men du är bra på mycket annat. <skratt> ja, ja, visst. <skratt> eh, så här är det. Eh, Mats Andersson, eh, vår trogna meddelare, eh, gav mig en hint om eh, maratontabellen där Rögle har... Eh, tagit sin 500 poäng faktiskt eh, här om veckan. Rögle inledde den här säsongen på 18 plats i eh, maratontabellen för högsta serien genom tiderna. Har nu passerat Västerås och ligger och skuggar eh, Björklöven. Så Rögle är uppe på 17 plats på, i maratontabellen och har samlat ihop totalt 509 poäng. Eh, man har eh, 28 poäng upp till Björklöven. Det känns som att med tanke på situationen för Rögle och Björklöven så är det bara en så kallad tidsfråga innan Rögle förbi Björklöven också. Eh, kan hända, kan vara så. Eh, kort eh, ni vet ju att Rögle har några starka poängplockare. Ted, mm. Ted Brutén, Liam Bristet, Cody Curran och Daniel Sarr. De ligger på alla bland de 34 bästa poängplockarna i SHL. Vet ni hur många spelare Rögle har ytterligare på topp 100 i Sveriges poängliga? Ja. <laughs> Topp 34 Det var ju en speciell Ja men Sara är ju på 34 plats <laughs> Topp 35, okej okay, då Topp 34 Vi drar sträcket vid topp 100 Hur många var hur många spelare till går in då? Det är svårt alltså. Ja, alltså Man vågar inte ens gissa Man kan ju göra bort sig fullständigt åt båda håll ju Tre till så här då Tre, tre till? Tre till på topp 100? De har Nej, bara, är det så lite? De har bara en till ah, Oj Linus in på 90 plats med 18 pinnar. Så ett hopp ner. Oj, oj, oj. Kan, en kort notering bara. Ted Britten har redan gjort fler poäng på 42 matcher än han gjorde på 49 i fjol. Daniel Saar eh, har redan gjort fler poäng eh, på 43 matcher än han gjorde på 50 i Malmö. Och så en notering på en som faktiskt har gått bakåt rätt så kraftigt. Craig Shearer gjorde 28 poäng i fjol på 52 matcher, han har spelat lite mindre matcher i år Men han har bara gjort 13 än så länge i år mm -hmm. 34 mm -hmm. ja, Han lär inte komma upp till den siffran heller Och Craig Shearer ligger på plats 138 I SHLs poängliga Har ni alla kalenderbitaren <laughs> Fram med blocken och notera mm. Mm -hmm. ja, det var, det var ju, Du ville inte säga någonting om dina, dina spaningar Utan det var mer bara krossa fakta det här okay. känner sådana Härliga fakta, man bara öser över sig Fortsätt Tycker jag låter fakta för tala för sig själv. Jo, vi ja. kommer vidare till veckans kultlejrare. Ja! ja. Kör! Får jag det? Ja. Ska jag ha en gissningstävling med honom så kan vi stå här till onsdag nästa vecka om ni ska gissa. Och idag har vi en äh, gammal 80-talsspelare. Äh, han hade nummer tre i Rögle och äh, han äh, är faktiskt Röglets yngste lagkapten genom tiderna. Ja, nu ska ju se ett hjälm här nu. Den indikerar inte att han är sändningen på spåren. Lena så har inget... Uh... Nope. Alla lyssnare över uh, 37 har redan på. Om jag gissar den. på något namn så kommer jag få ett författarporträtt tillbaka av Daniel Roth. Så jag håller tyst. Okay. Idag har vi att göra med Stefan Hedlund. Uh, det... uh, <här> ah, ni kan gå och sätta bara två. Tack! Uh, idag var 58 år gammal. Uh, spelade i tröja nummer tre. Om inte de äldre lyssnarna halsuger mig så tycker jag att han är ganska lik den nuvarande nummer tre, Daniel Bartow. En ganska aggressiv, ett snabb, back, fysisk, en pålitlig pias Spelade i, kom till Rögle från Tyringe 83 och gjorde fem säsonger i Rögle varav två som lagkapten. Fick kontakt med Stefan som efter lite betänketid ställde upp med en hälsning. Den kommer, han skriver så här. Hej Daniel, här kommer lite som kommer upp så får du se om du kan använda något. När jag flyttade från Tyringen 1983 skulle presenteras för de andra spelarna i Rögle av ordförande Hilmar Persson. Eh, för Ted far farfar. I dåvarande klubblokalen på Kallenbergsgatan så var det inte så glada minor på de spelarna som satt längs borden. Det slutade med att Bengt Bomben Thelin sammanfattade Det är bättre att ha den jäveln i samma lag än som motståndare. Uh, ishallen brann ju 1982 och nya hallen stod färdig att tas i bruk på hösten 83. Det var ju ingen stor hemlighet att jag och Jim Briten inte drog jämt ute på isen när vi spelade i olika lag. Då satte vår legendariska materialförvaltare Hasse Bengtsson oss bredvid varandra i omklädningsrummet så vi var tvungna att bara prata med varandra. Då förstod vi att vi var av samma skrot och korn. Jag läste i HD för något år sedan att jag var varit den yngsta kaptenen som varit i klubben så något driv fanns det väl. När det gäller matcher så var ju derbymatcherna mot Malmö alltid kul. Av våra 18 matcher 1983-88 till 88, så vill jag minnas att vi inte förlorade en enda. Och i dessa där vi fanns ju sagolika avgöranden av Roger Hansson, Roger Elvenäs och Stefan Elvenäs. I en av matchen mot Malmö hemma var det lite stökigt och jag och en Malmö-spelare åkte ut två minuter var där. Jag ville inte åka sätta mig för jag tyckte att det var ett felaktigt domslut. Då slängde någon i publiken in en snysdosa och snäll som jag är så körde jag och hämtade den och tänkte bara lobba in den i Malmös utvisningsbåt helt lugnt och stilla. Men Malmö-spelaren såg inte att det var en snusdjusa utan trodde att jag skulle skjuta pucken rakt in genom dörren som var öppen där han satt. Han slängde sig ner på golvet bakom sargen för att skydd. När jag skjutit in snusdjusen i båset körde fram till honom och frågade vad han höll på med så var han inte helt nöjd med mitt agerande. Många av dem jag spelade med har blivit de närmsta vännerna efter karriären. Jag är stolt och tacksam över att ha varit en del av Rögle-familjen. 15 september 1983 började jag på Raska Björk i Engelholm som bilförsäljare och har sedan dess varit på samma arbetsplats även om vi har bytt namn till Dahlqvists bil. Under min aktiva tid gick Raske Björks ägare Lars Hallgård in som ordförande i Rögle så det blev ett stort engagemang under några år med många rögle anställda. Familjen idag är samma Tina som flyttade med från Tyringe och efter det så har det kommit två pojkar Pontus och Oskar. Vi, som många andra inflyttade spelare, har blivit Ängelholm troget. Har jag varit otydlig någonstans så får du återkomma. Med vänlig hälsning, Stefan Hedlund. Han har varit ett under av tydlighet skulle jag säga. Ja, verkligen. Stort tack, Stefan, säger vi. De här hälsningarna håller ju en eh, vecka efter vecka Han är en sjukt hög nivå. Det var lite sådär där i första veckorna. Jag fick inte svara någonstans. Och så, Men nu är det ju eh, stabilt alltså. Och vilken snurr du har fått på det. Alltså jag har uh, tunga grejer på gång kan jag, säga. <laughs> jag jobbar uh, man kan säga att jag jobbar med hela världen som har, som fält just nu. Ska vi sätta punkt där? Jag tycker det. Här är Cliffhanger. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej. Hej.